Fünf Freunde und der verschwundene Wikingerhelm. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und Josh und Timi der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn spannend wird, dann sind wir dabei.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 Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die fünf Freunde konnten es kaum erwarten, endlich an Land zu dürfen. Aber das Anlegemanöver der Fähre schien ewig zu dauern. Auch Tante Fanny sehnte sich nach festem Boden unter den Füßen. Ihr war die Überfahrt zu den Shetland-Inseln nicht so gut bekommen. Ladies and Gentlemen, wir haben Larrick erreicht. Die Hauptstadt der Shetland-Inseln erwartet Sie. Und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Oh, endlich! Lass uns bloß aus diesem Gedränge raus. Komm, Fanny, wo sind die Kinder? George? Georgina! Ja, gleich Tante hey, Fanny. Die kommt schon? Wo ja. mich doch mal durch. Ähm, Mengeln. Pass doch auf mit deinem blöden Hund. Hey, das ist kein blöder Hund, sie Grobian. Komm hier, ich trag dich besser. So. Dreck, hey, das ist das süß. War. Ich muss da ja, jetzt mal wirklich durch. Ach, so was. Der geht? Der ja. ist ja süß. Ich habe auch so einen, aber der ist pechschwarz. <lacht> Echt? Los, George, beeil dich mal! George? Aber du bist doch... Ja, ein Mädchen, ich weiß. Stimmt, aber früher wollte ich lieber ein Junge sein und darum lieber George heißen. George, und wie heißt du richtig? Sage ich nicht. Georgina heißt sie. Und ich bin Dick. Ich meine, ich heiße. <lacht> <lacht> Hi, keine Sorge, George, hier gibt's genug seltsame Namen. <lacht> darf ich vorstellen? Und wie heißt du? Hemisch. Hemisch Cameron. Aha. Sohn des Bürgermeisters von Larrick. Besondere oh. Kennzeichen. Lupenreiner Nachkomme der Wikinger. Oh. Alter Schwede! Ich bin Schotte. Ach. Willkommen in Larrick. Hey. Hallo. Die Passagiere der Northlink-Fähre schoben sich langsam über die Gangway und die Freunde samt Timmy wurden mitgeschoben. Tante Fanny und Onkel Quentin warteten schon ungeduldig in der Halle. Denn Professor Quentin sollte gleich von dem Fahrer der OMV, einer großen Öl- und Gasgesellschaft, abgeholt werden, um einen Vortrag über die Verschmutzung der Meere durch havarierte Öltanker zu halten. Und Tante Fanny wollte nur noch ausruhen. Das war natürlich kein besonders reizvolles Programm für unsere fünf Freunde. Sie waren zum ersten Mal auf den Shetland-Inseln und froh, gleich einen lupenreinen Wikinger getroffen zu haben, der ihnen seine Stadt zeigen wollte. Es war noch früh und hämisch hatte die Freunde kurzerhand zum schottischen Frühstück bei sich zu Hause eingeladen. Ja. Ich kann nicht mehr. Dieser Black Pudding, das ist wirklich der Hammer. Oh, ja. Lecker. Ja. Ja. Ich finde ihn eklig. Ey? Ähm, gebratene Blutwurst oder was das sein soll. Bleh. Hey. Himmel! Genau. Hey. Hey. Uh, yeah. Da bin ich wieder. Ich habe euch doch davon erzählt von unserem Festival, das größte Feuerfestival der Welt. Nächsten Dienstag geht's los und das hier ist mein Kostüm. Wie findet ihr das? Ja, ja du siehst aus wie ein Der Steht dir aber irgendwie. Danke. Muss man sagen. Und so sollen die Wikinger rumgelaufen sein? Keine Ahnung. Das weiß keiner so genau, wie die rumgelaufen sind. Ist schließlich über tausend Jahre her, dass unsere Vorfahren von Norwegen hierher auf die Shetlands geschippert sind. In ihren Drachenbooten, stimmt's? Naja, Boote? Das waren schon richtige Schiffe. Wollt ihr eins sehen? Oh, du willst uns ja. bestimmt ins Museum schleppen, oder? <lacht> Falsch zum Hafen. Da wird gerade eine Galeere nachgebaut. Echt? Ah. Ist schon fast fertig. Wow, oh. so oh, ein eine Galeere? Ja, Sehr gut an. Na dann los, auf auf, ihr faulen Briten. Hey, du bist auch selber Brite. War ein Scherz, Julian. Wir Schotten sind manchmal ein bisschen schroff. Und wir Shetländer ganz besonders. Wir stammen ihm nicht umsonst von den Wikingern ab. Oh. Die nachgebaute Galeere im Hafen von Larick beeindruckte die fünf Freunde sehr. Sie bekamen immer mehr Respekt vor der bewegten Geschichte ihrer Nachbarn und konnten allmählich verstehen, dass die Shetländer so viel Wert auf ihre Abstammung von den Wikingern legten. Aber Hemisch hatte noch eine besondere Überraschung für seine neuen Freunde. Er führte sie durch die engen Gassen des Hafenviertels, blieb schließlich grinsend vor einer blau-weiß gestrichenen Schuppentür stehen und klopfte. Ihr werdet sehen. Ein Paradies. Ja. ja, ja, ja, ja, herein, herein, wenn's kein Schotte ist. <lacht> Hi, Murphy. Hämisch, äh, wen hast du denn da im Schlepptau? <lacht> Landratten vom Festland, oh eh? <lacht> Freunde, Murphy, das sind Freunde. Das sind Anne, Dick, äh, hallo. Julian hallo. und... Äh, ich bin George und das ist Timmy. Und wir sind ebenfalls äh, Inselbewohner. <lacht> schon gut, Lady George, schon gut. Für uns Shetlander ist England eben Festland. Du kommst rein. Darf Timmy mit? »Natürlich! <lacht> er, er, er läuft ja schon vor!« <lacht> ja, <komm. lacht> Der kleine alte Mann schlurfte voran über den gepflasterten Innenhof. Dann stieß er eine klapprige Tür auf und hüpfte erstaunlich flink hinein. Hemisch und die Freunde folgten ihm. Was ist das? Wo sind wir hier? Ja, mein Reich. Ein Paradies für Wikinger-Fans. Habe ich zu viel versprochen? Warum? Nein, die, die Helme und, die, und diese ganzen Rüstungen. Machen Sie das alles? Na ja, wer sonst? Und ich krieg sie alle. Alle. Ja, ja, ja. <lacht> Was meint da jetzt damit? Es gibt keinen besseren Helmschmied in Larick, und alle kommen zu ihm. Für das Abhellejahr braucht jeder einen Helm. Ja, also. wollt ihr auch einen? Ja. Ja. Hier, hier, hier, Good macht was macht was her. Ja. Na, schon, probier schon, probier ich mal auf. Also. <lacht> Ich weiß nicht, ist... Ja, hey! Okay. Okay. Nice. <lacht> Kann ich auch einen probieren? Ja, komm, such sie Echt? aus! Echt? Wow. Wow. ich auch? Das ist ja toll! Ja, ja. Mädchen mit Helm, das wäre mal was Neues. Aber bitte, meinetwegen! Klasse, danke schön! Ja, hast du einen? Ja, warte mal! Ja, der ist gut. <lacht> Gib mir ein Schwert, ich bin die eiserne Lady! Oh, eiserne Lady, komm mir nicht zu nahe, oder? Die Lady steht unter meinem Schutz. Oh! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Hört auf! Das ist ja gruselig! Was für ein Kriegsgeheul! Ihr könnt glatt im Zug von Geiser Jarl mitziehen. Super! Geiser Jarl? Davon hast du noch nichts erzählt. Na, das darf er auch nicht. Also, er darf schon sagen, wer es ist. In diesem Jahr ist es nämlich sein Vater. Oh, Na, no. Eine große Ehre, ja, ja. zum Geiser gekürt zu werden. Ja, ja. Aber er darf nicht erzählen, als was er auftreten wird. Ah, und was macht ihr? Er? Ich meine, was ist das, ein Geiser Jarl? No, das war der Druidenfürst der Wikinger. Groß und stark, aber auch mildtätig. <lacht> Ihn zu Ehren zieht jedes Jahr 24 Tage nach Weihnachten einer von uns als Wikingerfürst verkleidet mit seinen Geisers durch die Straßen. Besucht Krankenhäuser und Kinderheime, verteilt Geschenke. Oh. Na, oh. Und dann geht's runter zum Hafen. Ja. Okay. Alle Lichter werden gelöscht in Larry. Nur die Fackeln der Geisers bewegen sich auf die Galeere zu. Oh, der Jarl besteigt das Drachenschiff, seine Geisers singen den Appelliar-Song... Und dann werfen sie ihre Fackeln auf die Galeere und sie geht im Nu in Flammen auf. Das schöne neue Schiff wird verbrannt. Und der Geiser Jal, dein Vater ja. Himmels? Der darf sich natürlich retten und anschließend feiern gehen mit seinen Geisers und den vielen Touristen. <lacht> okay. Ist ja eine wilde Geschichte. Ja, also ich würde mich am liebsten auch als Geiser verkleiden und mitmachen. Hier, ich nehme diesen Helm mit dem Bärenkopf drauf. Nein, nein, nein, der, der, der ist schon vergeben. Aber den hier, den kann ich dir ausleihen. Okay. Der hier mit den Hörnern, ist der schon vergeben? <lacht> Ach, jetzt aus. hört doch mal auf. Nächsten hm? Dienstag sind wir doch gar nicht mehr hier. Oh, ja, stimmt ja. So. Schade. Uh. Und ich hatte gerade so einen schönen Helm gefunden. Hier, der hier. Hey. Wo, Moment, Moment. Wo, wo, wo hast du den her? Ja, der lag da hinten in einer Kiste. Gib ihn her. ihn her. Aber schnell. Oh. Schnell, ja, los. Natürlich. Aber wieso denn? Na, Ladies dürfen sowieso nicht mitmachen. Oh. So, und jetzt verschwindet. Verschwindet! Alle, alle! Raus, raus, raus! raus. Ja Los, okay. kommt! Hallo? Raffi kann sehr ungemütlich werden. Los, äh, kommt ich schon! Wir werden wieder wiedersehen! Dick hatte Hunger. N war müde. Julien war sauer, weil sie noch vor dem großen Abhellejahr-Feuerspektakel wieder heimreisen mussten und George regte sich darüber auf, dass Mädchen dabei mal wieder nicht mitmachen durften. Die Stimmung der fünf Freunde war auf dem Nullpunkt. Na toll, jetzt regnet's auch noch. Ach, lass uns zurück in die Pension, sonst macht sich Tante Fanny noch Sorgen. Oh, ist das ein Mist, hm. Hm. Schnell, hier können wir uns unterstellen. Hm. Na komm, Timmy. Ja, schon besser, hä? Hm? Ja, ich friere trotzdem. Richtiges ja, Sch Schottenwetter. Ja, und Helmisch, warum hat er sich eigentlich so schnell verdrückt? Ja, wir sehen uns morgen, hat er gesagt, aber nicht wo. Mhm. Hallo? Wollt ihr nicht reinkommen? Ja. Ach, Danke! Danke. Äh, los, gehen wir! <lacht> Das Museum ist zwar geschlossen, aber ihr müsst deswegen ja nicht draußen im Regen stehen. Ja, das ist nett. Oh, wow. Es auch wenigstens warm. Ein Museum. Ja. Oh, ihr seid im Shetland-Museum gelandet. Uh, okay. Ihr seid noch nicht lange in Larry. Uh, nein, wir sind heute früh mit der Fähre gekommen. Oh. Ähm, ja, ihr könnt euch hier gerne ein bisschen umsehen, bis der Regen aufgehört hat. Das ist aber nett. Vielen Dank. Ja, danke. Aber der Hund muss hier bleiben. Komm, Timmy. Oh, das ist ein ganz lieber. Richtig süß. Aus, Timmy, was soll das? Die beiden Möbelpacker da haben ihn wohl irritiert. Macht ja nichts. Ist ja gut, Timmy. Was ist denn in den Kisten drin, die die beiden da rausschleppen? Keine Ahnung. Irgendwelche Sachen für eine Sonderausstellung wahrscheinlich. Ah, ja. Nachdenklich folgte George den anderen in eine Halle voller Schiffsmodelle. Julian und Dick hatten ihre schlechte Laune vergessen und begeisterten sich immer mehr für die legendären Wikinger. Anne war in einen kleineren Ausstellungsraum mit Shetlands berühmten Strickwaren und Spitzen gegangen. Doch nun stand sie vor einer leeren Vitrine und las die Information auf dem Sockel. Ann, das ist ja hochinteressant. Das Ding in der Vitrine, da vor allem unsichtbar. Ja, eben. Und hier steht: Dieser Helm sei außer einem Amulett und ein paar Messern das älteste Fundstück in diesem Museum. Und datiert mit größter Wahrscheinlichkeit aus der Wikingerzeit. Hm. na toll, nur sehen kann man's nicht. Komm, wir fragen mal die nette Dame am Kiosk in der Eingangshalle. Timmy scheint uns auszuvermissen. Vorhin hat er zwei Männer angeklebt, die die Kisten rausgeschleppt haben. Und weißt du was? Nee. Was denn? Genauso eine Kiste stand bei Murphy in der Helmschmiede. Ach nein, George, nicht schon wieder. Erzähl mir jetzt nicht, das sei die Spur zu einem haarsträubenden Verbrechen oder sowas. Ach doch. Du spinnst dir wieder was zusammen. Jo, Jimmy da sind wir wieder. Und es hat aufgehört zu regnen. Hat euch der kleine Rundgang gefallen? Oh ja, vielen Dank nochmal. Ich hätte da mal eine Frage. Ja. Wo ist denn der Helm aus der leeren Vitrine? Das älteste Stück des Museums, hätte ich so gerne mal gesehen. Oh, George. oh ja, der Helm. Der ist ähm, … also äh, … tut mir leid, aber darüber darf ich nichts sagen. Aha. Wieso denn nicht? Weil ähm, … möchtest du eine Postkarte? Äh … ja, diese hier. Das … das ist doch der Helm, oder? Ja, schon, aber … Schluss jetzt. Wir fangen langsam an zu nerven. Nehmt euren Hund und geht, für euch ist das Museum geschlossen. George hatte genug. Schon zum zweiten Mal wurden sie wegen eines Helms unwirsch hinausgeschmissen. Da war doch etwas faul. Das bildete sie sich doch nicht ein. Zumal der Helm auf der Postkarte genauso aussah wie der Helm aus der Kiste in Murphys Schmiede. Auch Anne musste zugeben, dass so viele Zufälle an einem Vormittag nicht nur der Einbildungskraft ihrer Cousine entsprungen sein konnten. Die fünf Freunde beschlossen, Murphy zur Rede zu stellen. Vor der blau-weißen Tür blieben sie stehen. Ja, und jetzt? Ja, wir können da nicht einfach so reingehen. Zur es ist offen. Na los, kommt. Er mich? Ich klopfe und ich sage, ich hätte meine Mütze liegen lassen, okay? So ja, ja, mach schon. Wer will da Himmisch. Äh, äh? was? Himmisch! Hier? Was wollt ihr schon wieder? Was soll das? Ich wollte eigentlich nur meine Mütze. Ja, oh. ja. Was? Da. Ist das nicht der Helm aus ähm, dem Museum, oder irre ich mich? Hey, George, du irrst dich ganz gewaltig. Dieser Helm ist... Genau derselbe wie der, der hier auf der Postkarte ist. Siehst du, da? Oh, Mann. Jetzt wissen sie es. Was wissen wir? Dass ihr das wertvollste Stück aus dem Museum geklaut habt? Dass die nette Dame im Museum mit euch zusammenarbeitet? Was? Also... also ich glaube, sie sind uns eine Erklärung schuldig. Ja. Ja, sonst gehen wir zur Polizei. <lacht> ja, ganz schön clever, deine Freunde, Hebisch. Ja. Ich muss schon sagen, so schnell hat das noch keiner herausgefunden. Oder oder hast du ihnen was verraten, äh? ja. Ich doch nicht. Das verraten? Was geht denn hier eigentlich vor? Nun nun nun, nun beruhigt euch Kinder, beruhigt euch. Und äh, die Polizei lasst ihr schön aus dem Spiel, ja? Ja, das werden wir ja sehen. Nun setzt euch erstmal. Okay. Na, gut. Äh, der Hemisch hol doch den Tee aus der Küche. Und, und für mich einen Schluck Whisky, ja? Ja, komm sofort, Murphy. So, und. Jetzt soll's richtig gemütlich werden. <lacht> ihr kleinen Landratten seid nämlich dem größten und bestgehüteten Geheimnis des Abhelias auf die Spur gekommen. Was heißt das ja. Was für ein Geheimnis? <lacht> gleich, gleich, gleich. Das erkläre ich euch gleich. Aber zuerst müsst ihr mir versprechen, mit keinem Menschen darüber zu reden, solange ihr hier in Lerwick seid. Auch nicht mit euren Eltern? Oder, oder. Oder mit, mit der Polizei, was? So. Ah, der Tee! Der Tee. Danke, Hebel. Danke, danke. Und was ist das größte Geheimnis des Appellia-Festivals bis auf den heutigen Tag? Murphy, der Helmschmied, erklärte es den fünf Freunden. Und die wussten nicht, ob sie ihm glauben sollten oder nicht. Das Shetland-Museum habe dem Schmied auf Bitten des Bürgermeisters den Helm ausgeliehen, als Vorlage für den Helm, den er dieses Jahr für den Geiser Jarl anfertigen sollte. Das Kostüm und ganz besonders der Helm aber müssen bis zum Erscheinen des Geiser Jarl absolut geheim bleiben. Eigentlich durften nur Hemischs Vater und der Schmied davon wissen. Aber Hemisch hatte schon ein paar Tage vorher Verdacht geschöpft, als der Helm aus dem Museum verschwunden war. Und so musste auch er in das Geheimnis des Geiser Jarl eingeweiht werden. George glaubte weder dem alten Schmied noch ihrem neuen Freund Hemisch. Erst als dessen Vater, der Bürgermeister und diesjährige Jarl, den Sachverhalt höchst offiziell bestätigte, musste sie einsehen, dass ihre Spürnase in diesem Fall nur ein Geheimnis, aber kein Verbrechen gewittert hatte. Alle waren erleichtert. Bin ich froh? <lacht> Und ich erst. Dad, stell dir vor, der Helm wäre wirklich geklaut worden. Nicht auszudenken. Hm. Ein schwerer Verlust für das Shetland-Museum. Und ich hätte nicht fünf neue Freunde, <lacht> sondern müsste mich vor fünf cleveren Feinden fürchten. <lacht> ja, da hast du doch mal Glück gehabt, Hemisch. Wir kennen nämlich keiner Bar. Oh nein, ja, wir haben schon viele haarsträubende Geschichten aufgeklärt. Und meistens <lacht> ja, <lacht> haben sich ja die Richtigen gefunden. Hemisch ist auch so ein Schnüffler. Hütet euch vor ihm. Er steckt seine Nase überall rein. <lacht> Tja, sonst hätte ich wohl kaum herausgefunden, welchen Helm du als Geiser jal tragen wirst. Aber wieso eigentlich ausgerechnet den? Der hat ja noch nicht einmal Hörner. Die Hörner, die setzt Murphy mir auf die Nachbildung. Aha. Die sind dem Original aus dem Museum wohl im Laufe der Jahrhunderte abhanden gekommen. So. Daher wissen wir ja auch gar nicht genau, ob die Wikinger wirklich als Gehörnte durch die Weltgeschichte liefen. Ja, und was ist jetzt mit dem Helm? Der kommt zurück ins Museum, sobald Murphy mit der Nachbildung fertig ist. Äh, er hat viel Arbeit mit dem Nackenschutz, diesem Netz aus feinen Silbermaschen. Ja, das fand ich auch so schön. Ähm, ist auch ganz ungewöhnlich. Die alten Wikinger waren zwar sehr geschickte Eisenschmiede, aber man weiß bis heute nicht, ob sie auch Silber verwendet haben. Und so. so einen Kettenschutz... Findet man eigentlich erst später, zum Beispiel bei den Soldaten der spanischen Armada im 16. Jahrhundert. Stimmt, die waren ja auch hier, soweit ich mich erinnere. Ja, mhm. das hatten wir in der Schule. Die Armada wurde 1588 von uns vernichtet, oder? Oh. <lacht> naja, nicht mhm. ganz, Anne. Aber du hast gut aufgepasst in der Schule. Die Spanier galten als unschlagbar. Aber sie hatten nicht mit unserem Wetter gerechnet, die <lacht> plötzlichen Stürme. Und es liegen immer noch etliche Schiffe der Armada auf dem Meeresgrund. Auch hier in den Buchten der Shetlands. Mhm. Vielleicht sollten wir noch mal ins Museum gehen und uns über die Geschichte der spanischen Armada in England schlau machen. Ja. Da ist aber einer ungeduldig. Ich gehe schon. Murphy! Bruce, schick die Kinder raus. Ich, ich muss dich allein sprechen. Was ist denn los? Ist doch alles geklärt. Setz dich nein nein, nein, nein, nein, ich denke nicht daran. Na, los, los, los raus mit euch. Die raus, raus. Kinder bleiben also. hier. Setz dich und sag, worum es geht. Habt ihr, hab, habt, habt ihr mir diesen Streich gespielt? Was? Na, raus mit der Sprache. Was? Wir haben gar nichts gemacht. Nein. Was ist los, Murphy? Der, der, der, Helm, der Helm, weg. Was? Ja, samt der Museumskiste. Er ist weg, weg. Versteht ihr? Gestohlen, geklaut, nicht mehr da. Das gibt's Was? doch gar nicht. Das kann das doch nicht sein. Und du glaubst? Die Kinder? Ich, ich, ich hoffe es. Ich hoffe bei Loki Thor und Odin, dass diese kleinen Landratten und dein Sohn mir einen Streich gespielt haben. Denn sonst bin ich dran, Bruce. Sonst bin ich dran. Darauf steht Gefängnis, Museumsraub und dann ausgerechnet das teuerste Stück. Ausgerechnet das, das teuerste Stück. Nun wurde es ernst. Der Helm war offenbar tatsächlich gestohlen worden. Leider stellte sich heraus, dass es sich keineswegs um einen Kinderstreich handelte. Der alte Schmied wurde vorläufig festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Seine Werkstatt wurde versiegelt. Hemisch und die fünf Freunde konnten es nicht fassen. Keiner wollte ernsthaft glauben, dass Murphy etwas mit dem Raub zu tun hatte. Und auch der Bürgermeister musste tatenlos die polizeilichen Ermittlungen abwarten. Musik Noch bevor dieser denkwürdige Tag zu Ende ging, hatten sich die Freunde mit Erlaubnis von Tante Fanny am Hafen verabredet. Hemisch wollte ihnen sein Boot zeigen. An einiger Zeit bastelte. Da sind wir. Kommt rein! <lacht> wow! Eine richtige Werkstatt! Hi Alec! Alles klar? Alles Paletti. Mein Kahn ist wieder kaputt. Oh! Soll ich dir helfen? Bleib bloß da! Ich komme allein zurecht. Okay. Das war wieder typisch hetländische Freundlichkeit, was? <lacht> Alec ist nicht so finster, wie er aussieht. Ein armer Fischer aus Sandwich hat es nicht leicht, seit die Touristen die Bucht entdeckt haben und ihm die Fische vertreiben. Oh. Ist das dein Boot? Ja, ist noch eine Menge dran zu machen. <lacht> Adios, ich bin weg. Mach's gut, Alec. Wir sehen uns Dienstag. Bis dann. Sag mal, spinn ich? habe ich doch schon wieder so eine Kiste aus dem Museum gesehen. Ach, George. Wo denn? Ja, der Fischer hat sie gerade weggetragen. Eric? Ja. Kann schon sein. Das Museum spendet Kisten, die nicht mehr transportsicher sind. Und die Fischer können sie gut gebrauchen. Okay. Siehst du, George? Alles hat eine vernünftige Erklärung. Nee. <lacht> Jedenfalls fast alles. Aber mir geht der arme Murphy nicht aus dem Kopf. Der sitzt in Untersuchungshaft und ist unschuldig. Das wird die Polizei bald herausfinden. Mein Vater hat mir streng verboten, mich da einzumischen. Und das gilt auch für euch. Aber hm. eigentlich müssten wir ihm helfen. Hm. Finde ich auch, aber wie? Wir brauchen uns ja nicht einzumischen. Aber darüber nachdenken, wer Interesse an dem Helm haben könnte, das sollten wir schon, hm. oder? Das ist alles so unwahrscheinlich. Der Helm an sich ist nicht viel wert. Das bisschen Silber, hm. der hat nur einen historischen Wert. Das heißt, er ist praktisch unverkäuflich. Hm. Ach, ich kann man damit nicht werden. Eben. Ich könnte mir höchstens vorstellen... Dass einer von hier meinen Vater eins auswischen wollte, aus Neid, weil er zum Geiser Charles gewählt wurde. Dann hätte er aber früher aufstehen müssen. Murphy hat die Nachbildung doch fast fertig. Ja, stimmt. Und außerdem wusste ja niemand vorher davon. Ja. Nur Murphy, mein Vater. Und dann ich. Und dann wir. wir. Ja. Ja. Also demnach sind dein Vater, du und wir alle genauso verdächtig wie der alte Murphy. Es sei denn... Es sei denn was. Es sei denn, wir sind auf dem Holzpfad und die ganze Geschichte hat gar nichts mit dem Kaiser und vielleicht nicht mal was mit dem verschwundenen Helm zu tun. Die fünf Freunde und Hemisch zerbrachen sich die Köpfe. Aber sie kamen auf keine vernünftige Erklärung für den Diebstahl des Wikingerhelms. Noch dazu waren ihnen alle Wege zu möglichen Anhaltspunkten versperrt. Der Helm war weg Die Nachbildung beschlagnahmt, die Schmiede versiegelt, das Museum vorübergehend geschlossen. Ganz abgesehen vom strengen Ermittlungsverbot des Bürgermeisters. Und auch Tante Fanny bestand darauf, dass die Kinder sich nicht schon wieder in irgendeine haarsträubende Geschichte einmischten, nachdem sie von dem Vorfall sogar im Radio gehört hatte. Ach, Kinder, das war ein langer Tag. Ich schlage vor, ihr verabschiedet euch von Hemisch und geht dann zu Bett. Ja, die Pension macht auch bald zu. Wie jetzt schon? Echt? Ja. Aber wir können doch noch. Kann ich mich auf euch verlassen? Ja, natürlich, Na Mutter. Wir bringen Hemisch noch zur Tür, ja? Schön. Dann gute Nacht, ihr Nimmermüden. Gute Nacht. Schlafmann. Danke ihr auch. Kommt mit, ich muss unbedingt noch was mit euch besprechen. Denn? Wohin? Hier rein, in die Wäschekammer der Pension. Hier vermutet uns keiner. Ja, nee. Und was wolltest du besprechen? Mach mal Licht in. Okay. Oh, das ja. blendet. Ach, umso besser. Hört mal, wir haben doch einen Anhaltspunkt. Mhm. Was meinst du? Hier, ich habe doch die Postkarte aus dem Museum. Schön. Und wie soll die uns weiterhelfen? Ich habe was darauf entdeckt. Wie Fingerabdrücke oder was? Ach, Quatsch. Schaut euch die Abbildung genau an. Besonders die Stelle hinten, wo der Nackenschutz angebracht ist. Mhm. Ja, zeig mal. Schön ja, seht ihr, da auf. unten, da. Ah, mhm. Was soll da sein? Nichts als die Ösen von dem Silbernetz. Aber genau, guck doch mal. Ja, äh, wartet mal. Da sind hm? Buchstaben eingraviert. Richtig. Was? G, U, Y, P, Nochmal U und das ist ein Z. Stimmt. Hä? Ja. War noch mehr, aber das kann man nicht mehr lesen. Ja. Geipusch. Ja. ja. Wie sowas, Was kann das bedeuten? Komisch. Fällt dir dazu was ein, alter Schotte? Das ist doch bestimmt irgendwas in eurer komischen Wikingersprache. Alter Schotte? Vorsicht, Landrichter. Ja, schon gut, Wäre ja nicht so gemeint. Ach, nun hört endlich auf. Murphy sitzt im Gefängnis und ihr albert hier rum. Mhm. Du hast recht, Anne. Ja. Der alte Murphy. Murphy-Grand-Griffin heißt er mit vollem Namen. Hier gibt es so viele komische Namen. <lacht> das hattest du schon mal gesagt, Timisch. Das Thema ist alt und bringt uns kein Stück weiter. Ach, doch, vielleicht doch. Mir fehlt nämlich gerade ein, dass in Sandwick zwei Familien wohnen, die auch so einen ungewöhnlichen Namen mhm. haben. Ah. Äh, und? Weiter? Wie heißen die denn? Gaipuschkoa? Das kann man kaum aussprechen. Oh, Geil, yeah. Push. das ist ja genau das, was auf dem Helm steht. Äh, äh, tatsächlich? Das ist ja verrückt. Total. Aber was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir gleich morgen meinen Freund Alec besuchen werden. Der heißt nämlich auch so. geilpisch Echt? D das ist ja ein Ding. Ja. Vielleicht weiß der irgendwas über seine Vorfahren. Ja. Oder hat sogar noch Dokumente oder so. Ja. Wenn wir mehr über den Helm wissen, finden wir auch eher heraus, warum er gestohlen wurde. Ja. Und von wem. Und damit wäre Alec der nächste Verdächtiger. George! Ehrlich? Ja, was denn? Nie im Leben. Der hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Und mit Ahnenkult hat er auch nichts am Hut. Was soll der mit so einem Helm? Lachse ködern? <lacht> nee, nee, meine Freunde. Ehrlich? Ausgeschlossen. Und was sollen wir dann da? Alec hat mir von einem Typ erzählt, der seit Wochen in seiner Bucht in der Nähe von Sandwick ankert und ihm die Lachse vertreibt. Hä? Er ist stocksauer auf ihn. Vielleicht hat er was mit dem Raub zu tun. Kann sein. Oder? Soll ein reicher Amerikaner sein? Naja. ja, hm. wenn Alec ausscheidet, wäre er der nächste Verdächtige. George, jetzt aber raus aus der Wäschekammer! Ein strahlender Morgen leuchtete über Lerrick, als Hemisch seine Freunde und Timmy zu einem Ausflug in die herrliche Natur abholte, wie Tante Fanny zumindest glaubte. Sie hatte die Pensionswirtin gebeten, den Kindern Lunchpakete mitzugeben. Und sie ermahnt, ihre Regenjacken nicht zu vergessen. Das Wetter könne ja hier jeden Moment umschlagen. Sie war heilfroh, dass die Kinder ihren Ermittlungseifer in Sachen Helm offensichtlich aufgegeben hatten. Der Bus fuhr aus der Hauptstadt hinaus Richtung Süden und die Fahrt entlang der zerklüfteten Küste von Mainland war wirklich ein Erlebnis für die fünf Freunde. Dann bog der Bus von der Küstenstraße ab und hielt in einem kleinen Dorf, Sandwick. So, wir müssen nur den kleinen Hügel darauf. Dahin geht's wieder runter. Ach, wer hätte das gedacht? Und dort liegt auch der kleine Hof von Eric. Auf zu Ehrlich. Äh, wie heißt er nochmal? Geil, Geil Puschko. Warte. so Na los, Timmy, kannst wieder oh. vorauslaufen. Ja, fein. Ach, der freut sich aber. <lacht> Nach kaum zehn Minuten Fußweg lag der Hügel hinter ihnen und gab den Blick frei auf eine versteckte kleine Bucht. Bizarre Felsen ragten hier und da aus dem Wasser und spiegelten sich in der vollkommen ruhigen Meeresoberfläche. Ach, oh, ist das schön. Ja, jetzt. Aber wenn es stürmt und das Meer aufgewühlt ist, dann sieht man die Felsen nicht mehr. Haben schon einige Fischer und auch ein paar Touristen ihr Leben gelassen. Oh. Aber schaut mal nach rechts. Ja. Ja. Da hinter ja. den Zirbelkiefern, die Hütte. Aha. Das ist Alex' Hof. Ja. Kommt mit. Klar. <lacht> und das Gemäuer da oben auf dem Hügel, was ist das? Ein Broch. Äh, ein was? So eine Art Wachturm. Uralt. Soll aus der Eisenzeit stammen. Aha. Und wieso heißt der Broch? Weil er Broch heißt, Mann. Wieso heißt du Deko nicht doof? Hm? Oh, hör sofort auf, oh, Schwesterchen, <lacht> hör die. Dieser sch sch schamlose sch Schotte hat doch äh, nur einen sch Scherz gemacht. <lacht> eins zu eins Landratte. Hallo, hey. Hey, Finola. Was treibt euch denn hierher? Wir hier, kommen. Das ist Alex Frau, Finola. Ist kein Seltser, mein Name ist. Timmy, komm her! bei Fuß! Timmy war mal wieder vorausgelaufen und begrüßte die schwarzhaarige Frau in der Hüttentür wie eine alte Bekannte. Kommt rein. Ja, ja, ist ja gut. Wie heißt er denn? Das ist Timmy. Tut mir leid, dass er so stürmisch auf Sie losgegangen ist. Das macht er eigentlich nicht. Ich kann mir schon denken, warum. Ich habe in der Küche Griddle Sponge in der Pfanne. Hm? Hm? Kommt mit rein. Ihr seid herzlich eingeladen. Toll, ja, danke. danke. Ja, lacht. Lacht. Ich habe mal aber lecker. Ne? Ach, Timmy, benimm dich. Sag mal, Finola, ist Eric nicht da? Doch, er ist unten in seiner Bucht. Unser Boot ist doch kaputt und dieser reiche Ami wollte ihm ein paar Ersatzteile geben. Ich dachte, Alec hat riesen Ärger mit denen. Hatte. Die beiden haben Frieden geschlossen. Aha. Alec versorgt ihn mit frischem Lachs und der Ami, Milz heißt er, glaube ich, zeigt sich großzügig. Er hat ihm sogar eine Tauchausrüstung versprochen. Was? Eine Taucherausrüstung? Was will Alec denn damit? Tauchen ist für ihn noch das Letzte, wie für alle Fischer hier. Davon würde ich ihm auch abraten. Hm. Viel zu gefährlich zwischen den Cliffs. Nein, er will sie in der Stadt verkaufen. So, Die ersten griddle Sponge sind fertig. Oh. Darf ich servieren? Sehr gerne. Danke schön, ja klar. Hier, ja, hier, <lacht> nehmt Orangenmarmelade dazu. Oh, danke. danke. Damit schmecken sie mhm. am besten. Vielen Dank. Mhm. Guten Appetit. Mhm. Danke. danke. schön. Mhm, griddle Sponge. Hört sich eklig an, mhm. sind aber ein Traum von Fanko. Okay, super, <lacht> vielen Dank. Also Lolas griddle Sponge sind die Besten in der Gegend. Mhm. <lacht> Ach, Elek wollte längst hier sein. Ich frage mich, wo er bleibt. Was wollt ihr eigentlich von ihm? Ja, ja also, ähm, wir wollten ihn nur nach seinem seltenen Familiennamen fragen. Was? <lacht> Black ist doch kein seltener Name. <lacht> <Ja>. <lacht> Allein in Sandwick gibt es zwei Familien, die sich Black nennen. Moment, das Fenola. Die werden so genannt, aber in den Urkunden stehen die richtigen Namen. Habe ich bei meinem Vater im Rathaus gesehen. Mhm. Und demnach heißt er... Ach so, ja. Guy Puschko heißen wir, das stimmt. Aber das kann ja keiner aussprechen, das steht nur in den Papieren. Aber warum ausgerechnet Black? Ich meine, es gibt doch schönere Namen. Ja, okay. Frag mich ja. was Leichteres. Die kleinen Leute hier an der Küste, die Fischer und Handwerker, werden seit Jahrhunderten black Man genannt. Und witzigerweise sind die meisten wirklich klein und schwarzhaarig. Schaut mich an. Ach, ist zurück. Alec, wir haben Besuch. Die Stimmung in der kleinen, gemütlichen Küche sank bedenklich, als Alec erfuhr, weshalb Hämisch und seine Freunde mit ihm sprechen wollten. Die zweite Portion Griddle Sponges konnte Fenola nicht mehr servieren. Ihr Mann hatte die Kinder ziemlich unwirsch verabschiedet. Ratlos und verwundert kletterten sie über die bröckelnden Felsen hinunter zur Bucht. No. Oh, oh, oh. Schon wieder einen rausschmiss. Ich verstehe das einfach nicht. Ehrlich, hat Sorgen, George. Er hat das bestimmt nicht so gemeint. Mhm. Was hat er denn dann gemeint? Und warum wurde er so wütend, als wir ihn nach den Blackmen und seinem Namen gefragt haben? Mhm. Naja, die meisten Shetlander sind stolz auf ihre Abstammung von den Wikingern, also von den Norsemen. Mhm. Und wenn einer zu den Blackmen gehört, ja, dann ist er wohl kein lupenreiner Wikinger, so wie du, was? Ist leider so, Julian. Ich kenne auch keinen Blackman, der jemals Geiser Jarl geworden wäre. Aber wieso nicht? Das ist doch mehr als tausend Jahre her. Eben. Darum sind die Shetlander ja so stolz auf ihre Vergangenheit. Und auf ihre äh, Griddle Sponge, äh, äh, Black äh, Puddings und äh, Brochs, oder äh, wie der Ton da oben heißt. Die Pfannkuchen haben dir eben geschmeckt, oh. oder? Und oh, wie? Hey Leute, da hinter dem Felsen liegt ein Schiff. Ja, das ist die Yacht von dem Ami. Sollen wir da mal hingehen? Äh, warum nicht? Los, wer zuerst da ist. Jetzt bin ich aber platt. Schaut euch mal den Namen der Yacht an. Mhm. -Y -Y G-U-Y-U-Z-C-O-A. Geil, Puschko. Das glaube ich jetzt nicht. Da haben wir es. Es muss eine Verbindung zu dem Helm geben. Der nächste Verdächtige ist... also ja, Halt dich zurück! Oh. Timmy! Timmy, komm sofort her! Timmy! Die fünf Freunde fürchteten schon den nächsten Rausschmiss, als Timmy, ohne auf George zu hören, über den kleinen Steg auf die Yacht lief und einen korpulenten Herrn mit Sonnenbrille, dunklem Anzug und einem karierten Hut auf dem Kopf anbellte. Mr. Mills aber lachte nur breit und lud die Kinder gern zur Besichtigung seiner luxuriösen Yacht ein. Wow, nun erklärt mir doch mal, was euch in diese abgelegene Bucht verschlagen hat. Ja, das wollten wir eigentlich Sie fragen, Mr. Mills. Oh, oh, oh, ich bin hier zum Tauchen. Äh, zum Tauchen? Oh. In dem Aufzug mit Schlips und Kragen? <lacht> Nein, Na, natürlich nicht. No, no, I, I'm, ich bin gerade in der Stadt gewesen bei der Küstenwache und habe meine Tauchlizenz verlängert. Ach so. Ich brauche doch noch etwas länger als geplant. Ja, und was haben Sie geplant? Ach, that's a so long. Das ist, das ist eine lange Geschichte. Die wird euch kaum interessieren. Wenn Ihre Geschichte etwas mit dem Namen Ihrer Yacht und dem verschwundenen Helm aus dem Museum zu tun hat, dann sind wir sogar mehr als sehr interessiert, Mr. Mills. So. Ja? Ja? Yeah, yeah, von dem Helm habe ich auch gehört. Ihr habt also wirklich Interesse an der Geschichte der Spanish Armada. Ja, total. Mhm. Na, dann kommt mal mit. Hier runter, ich zeige euch was. Hier. Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Vorsicht. Hier, hier herein, Kids. Was der vor? Wir sind zu fünft und wir haben doch Timmy. So, sit down. Setz dich hier auf den Tisch herum. Ja. es ist ein bisschen eng, was? Ja. Naja, <lacht> na, ja, na, ich, ich, ich, ich, Moment, ich hole mal. Moment, one moment, please. Was macht der denn? Wo ist Timmy? Ja, der ist dein Deck, wachhalten. So, no, so, sieh uh, mal, sieh mal, hier, diese Liste hier. Ja, was soll das? Lauter Zahlen und Namen äh, und... Warte mal, George. Was, ich was hab das? Hier steht... Guy Puscoa. Guy Ach so, okay. 21. September 1588. Okay. <lacht> Clever, mein Junge. Ja, aber das andere kann ich nicht lesen. That's Spain. Spanisch. Spanish. Esquadra de Guy So hieß eins der zehn Geschwader der Flotte, die Spanien 1588, der 1588 gegen England in den Krieg geschickt hat. Und alle ja. Schiffe der Armada wurden versenkt? Not all, no, no, nicht alle. Aber eins davon. Ein Schiff aus dem Gipuzkoa-Geschwader, das liegt hier w Was? Äh, hier? Sehen Sie das? Right here, genau hier unter dem Kiel meiner Yacht liegt das Wrack der Flotte äh, echt? und ich darf mit Erlaubnis der Seefahrtsbehörden Larick danach tauchen. Und was wollen ja. Sie da finden, außer Muscheln und Algen? <lacht> ein Schatz vielleicht. Ja, wer weiß, ein altes Wrack. Yes, yes, yes. Ja. ja, wer weiß. Ja, und woher wissen Sie, dass genau in dieser Bucht ein Wrack der spanischen Armada liegt? Wow, das ist auch eine lange Geschichte. Ah. Mills lehnte sich zurück und erzählte den Kindern seine Geschichte. Er war beim Stöbern in alten Familiendokumenten auch auf den seltsamen Namen Guy Putzkor gestoßen und hatte herausgefunden, dass seine Familie ursprünglich von den Shetlandinseln stammte und erst in Amerika den Namen Mills angenommen hatte. Es gibt noch viele spanische Namen hier im Norden. Die Überlebenden der gesunkenen Schiffe haben Familien gegründet und wurden einfach nach ihren Schiffen oder auch kurz Blackman genannt. Weil sie im Gegensatz zu den Norsemen schwarze Haare und dunkle Augen haben. Okay. Moment, also. Und die Kreuze hier auf dieser alten Seekarte bezeichnen die Orte, wo Schiffe der Armada versenkt wurden. Okay. Hier, hier, hier, vor Island. im Ammerkanal. Und hier, Sandwich. Oh, das ist ja ein Ding. Hier. Aber wir wissen immer noch nicht, was es mit dem Himmel <lacht> ey. Oh, oh, oh, hast du dich gestoßen? Ja. Ja, es ist wirklich zu eng hier für uns alle. Gehen wir, gehen wir wieder nach oben. Ja, okay. Das Wetter war ungeschlagen. Wind und Regen pfiff den Freunden um die Ohren, als sie die Yacht verließen und sich auf den Weg zur Bushaltestelle im Dorf machten. Sie mussten sich beeilen, um den Bus zurück nach Lerig nicht zu verpassen. Oh, endlich! Jetzt sind wir schon auf dem Hügel mit diesem, diesem, diesem Brochturm. Ja, und danach geht's wieder runter. Ich sag lieber nichts dazu. Halt! Halt! Wartet mal! Hm? Da schleicht einer herum. Ja, er kommt gerade aus dem Broch herausgeklettert. Das ist eigentlich verboten, ich... Ich kenne nur einen, der das trotzdem macht. Wie? Hey, Alec! Bist du das? Ja, wer soll es denn sonst sein? Ihr seid ja immer noch Und du? Mhm. Was machst du bei dem Wetter im Broch? Ich hab meine Lachse untergestellt. Im Broch ist es kühl und trocken. Na dann, wir müssen los. Der Bus kommt gleich. Ja, wurde auch Zeit. Adios! Du mich auch! Gehen wir. Ja. Ihr Shetlander, ihr habt wirklich eine komische Art, freundlich zu sein. Ja. Zurück in Lerik hielten die fünf Freunde Kriegsrat. Sie waren der festen Überzeugung, dass Mills Interesse an der spanischen Armada nur vorgetäuscht war. Und dass er in Wirklichkeit dabei war, irgendein faules Ding durchzuziehen, wie Dick sich ausdrückte. Einstimmig wurde beschlossen, dem Amerikaner gleich am nächsten Tag noch einmal auf den Zahn zu fühlen. Die Busfahrt war langweilig, denn dicke Nebelschwaden verhinderten jede Aussicht. Den fünf Freunden war das aber egal. Sie wollten so schnell wie möglich auf die Yacht und Mr. Mills über das geheimnisvolle Wrack ausfragen. Auf dem Weg dahin begegnete ihnen niemand. Und auch die Yacht dümpelte verlassen in der Bucht. Äh, Mr. Mills? Äh, hallo? Hallo, sind Sie da? Vielleicht schläft er noch. Oh, oder er ist wieder in der Stadt? Er taucht gerade. Äh, nee, äh, seine Taucherausrüstung die liegt hier. Oh. Hm. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. So ein reicher Mann hier ganz allein auf seiner Yacht. Und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ach, oh, stimmt. Ich gehe mal runter in die Kabine. Äh, okay, dann komme ich mit. Alles klar. Na gut, äh, ich bleiben an Deck. Aha. Komm, Dick. Mhm. Du auch, Timmy. Achtung, nicht äh, wieder den Kopf stoßen. Ja, Vorsicht. Hallo? Mr. Mills? Hm. Hm. Hallo? Keiner da. Ah. Dick! Äh, was hast du? Die Kiste, hm? die Museumskiste. Hier, hinter dem Vorhang. Da sind wahrscheinlich die Lachse drin, die Allergie immer mitbringt. Sehen wir nach. Glaube ich jetzt nicht. Helm, ich weiß es nicht. Das ist, der, das ist das Original aus dem Museum. Das Original? Stopp, George, nicht anfassen. Das ist Beweismaterial. Wir müssen sofort die Polizei benachrichtigen. Ja, los nach oben. Okay. Oh, du auch. Wieder am Deck berichteten Dick und George von ihrer Entdeckung. Aber noch bevor sie sich von ihrer Verblüffung erholt hatten, begann Timmy am Heck der Yacht laut Alarm zu bellen. Im ruhigen Wasser gluckste es und ein Taucher schoss klatschend an die Oberfläche. Oh. Ah. Ah. Alec, Sie tauchen hier? Ja, ich... Äh, Milch hat... Äh, Milz hat es mir erlaubt. Äh. Äh, okay. Er hat mich darum gebeten. Ich, ich sollte ihm helfen. Äh? Ach so, ja. Und wo ist Mr. Milz? Wieso? Der, der, der, der äh, in der Stadt. Was, was wollt ihr denn von ihm? Hat er was verbrochen? Äh, das kann man wohl sagen, ja. Wir haben den geklauten Dickingerhelm aus dem Museum bei ihm in der Kabine gefunden. Ja, das sagt ja wohl alles. Was? Das ist äh. nicht möglich. Doch. Doch. Ja, ja wir, wir gehen jetzt zur Polizei in Larrick. Das, das macht mal. Ich passe so lange auf. Okay, Alec. Bis dann. Ja, adios. Und beeilt euch! Der Gauner muss so schnell wie möglich hinter Gitter. den fünf Freunden konnte es nicht schnell genug gehen, der Polizei und dem Bürgermeister ihre Entdeckung mitzuteilen. Doch der nächste Bus in die Hauptstadt fuhr erst in zwei Stunden. Als sie über den Brochhügel kamen, blieb Timmy plötzlich wie erstarrt stehen, spitzte die Ohren und rannte dann laut bellend auf den alten Turm zu. Timmy! Der hat doch irgendwas! Da schreit jemand um Hilfe. Wir kommen. Los, Julian. Ja. Ich weiß nicht. Da, hinter den Brocken muss es sein. Oh Mann. Ja, sofort. Ja. Packen wir es an. Zu zweit schaffen wir das. los. Los! Geschafft! Oh, Gott sei Dank! Mr. Mills! Yes, ich ja, was ist? Wer, wer hat sie hierher... Ich dachte schon, ich muss hier verhungern und verdürsten. Hör bloß raus hier! Geht's? Halt mal, äh, wer hat sie hier eingesperrt? Wow, ich... Äh, Oh, oh, lass mich doch bitte erst mal raus hier. Ich Gern, äh, äh, ja, Mr. Mills, aber äh, ja. erst sagen Sie uns, was Sie mit dem Helm aus dem Museum vorhatten. Was? Was? Was für ein Helm? Kommen Sie raus mit der Sprache. Ich, ich habe keine Ahnung, wovon <lacht> ihr rede. Ich Oh Gott, oh Gott, er, mir ist nicht gut. Ich oh. Oh. Oh, oh Gott. Gott. Er ist ohnmächtig. Oh nein. Mr. Mills, hallo? Hören Sie mich! Hey, Mr. Mills! Was sollen wir jetzt tun? Oh nein. Den Freunden wurde mulmig zumute. Sie hatten den Dieb des Wikingerhelms zwar gestellt, aber nun lag er ohnmächtig vor ihren Füßen auf den kalten Ziegeln im verlassenen Brochturm. Was sollten sie tun? Ihm helfen? Aber wie? Ein lautes Scheppern und Fluchen vom Eingang her schreckte sie plötzlich auf. Ja? Äh, äh, äh, wieder nur Blech. Wo ist der Schatzmilz? Hast du mich angespielt? Wo ist er? Was, was, was wollt ihr hier? Herr Alec, sie, sie kommt wie gerufen. Wir, wir brauchen Ihre Hilfe. Moment mal, was haben Sie da im Netz, Alec? Das geht euch gar nichts an! Verschwindet, aber Danny! Hey, pass äh, äh, auf! Äh, Helft mir doch mal! Äh, sofort, was äh, das, das, das ist der da hat mich hier eingesperrt. Verdammt! Äh. Das, das werdet ihr büßen! Oh, oh, oh, oh. Ah. Ah. Timmy! Alles ah. wie! Oh. Altert Der, der Blackman ist mir eine Erklärung schuldig. Alec, Alec, bitte! Äh, keine falsche Bewegung jetzt! Ah. Timmy, pass auf! Okay, okay, okay, okay. Lass mich, lass mich! Ist sowieso alles im Eimer. Und nenne mich nicht noch einmal Blackman, du! So äh, du falscher Amido! Der falsche Ami hatte sich schnell von seinem unfreiwilligen Aufenthalt im Brochturm erholt. Und im Haus des Bürgermeisters klärte sich allmählich alles auf. Noch bevor die Polizei wieder eingeschaltet werden musste. Mr. Mills hatte mit seiner Redseligkeit selbst dazu beigetragen, dass der arme Fischer Alec auf die Idee gekommen war, nach einem Schatz in der versunkenen Galeere zu tauchen. Das Wrack lag schließlich in seiner Bucht. Und seit der Amerikaner dort ankerte, war es mit dem Fischfang nicht mehr weit her. Außerdem wurmte es ihn gewaltig, dass er nicht von den Wikingern abstammen sollte, sondern ebenso wie Mr. Mills von Kriegern der spanischen Armada. Meine Güte, Alec, und darum hast du ihn im Broch eingesperrt? Ach nein, darum noch nicht. Ich hatte nur keine Zeit mehr, weil die Polizei ja gleich den armen Murphy eingelocht hatte und nicht den Ami. Dabei hatte ich die Kiste mit dem Helm früh genug auf seiner Yacht versteckt. Und der Polizei hatte ich sogar einen Tipp gegeben. Ganz schön gemein. Unglaublich. Hätte ich nie von dir gedacht, Alec. Aber der Schatz gehört mir. Das Wrack liegt in meiner Bucht. Und es trägt meinen Namen. Der Ami hat kein Ein Recht. Langsam, langsam, Alec. Mr. Mills Vorfahren hießen auch Puschkor. So wie du. Der. der ist ja schon reich. Der braucht doch keinen Schatz. Aber ich... Ja, was denn? Was denn, Alec? Was brauchst du? Hm? Das hier oder, oder das oder den hier? Hm? Oder hast du noch was anderes als Spanierhelme aus dem Meer gefischt? Und noch nicht. Aber der Schatz... Es gibt keinen Schatz, Alec. Das hier ist der Schatz der gaipus -Chor. Alles Blech mit ein bisschen Messing und Silber. Helme. Genau solche wie der aus dem Museum. Ja, aber was soll das bedeuten? Das bedeutet, der Helm aus dem Museum ist gar kein Wikinger-Helm. Er ist genau wie dieser hier ein Helm der spanischen Armada. Ja, so weit ist es mit unserer Wikinger-Vergangenheit gekommen. Und ehrlich, du alter Gauner hast sie vom Grund des Meeres heraufgeholt. War auch eine Menge Arbeit. Es war still geworden in der Runde. Die fünf Freunde wussten nicht recht, ob sie enttäuscht sein sollten oder lieber froh über den glimpflichen Ausgang dieser haarsträubenden Geschichte. Bis Murphy plötzlich aufsprang, hinausrannte und kurz darauf mit einer Kiste wieder hereinhüpfte. Na sowas, na sowas, das, das hätte ich beinahe vergessen. Hier. Ja. Für die cleveren kleinen Landratten. Oder besser, für dich, George. Nein, die Museumskiste, was ist da drin? Ja, mach auf, mach auf, schau nach. Nun mach schon. Ja, los. Zieh dich nicht. Okay. Oh. Oh nein, der Herr! Das ist wow. nur die Nachbildung. Die braucht der Jarl jetzt ja nicht mehr. Wenn ich diesen Helmen hier Hörner ansetze, dann haben wir genug für ihn und seine Geisers. Wow. Das Ach, Hey, steht dir gut. Oh. Schade, dass ihr nicht bleiben könnt. Als George mit dem Helm könntest du glatt beim Abhelia-Umzug mitmachen. Oh, leg dich nicht mit mir an, du lupenreiner Wikinger. Oh. <lacht> Und wehe, du erzählst auf dem Festland, dass wir Shetländer unter anderem von den Spaniern abstammen. <lacht> es braucht niemand zu wissen, dass es die Spanier waren, die den Wikingern vor 500 Jahren die, die Hörner aufgesetzt haben. <lacht> Wie bitte? Das verstehe ich nicht. Ah, das, das musst du auch nicht, eiserne Lady. Abhellia! Los jetzt alle! Abhellia! Abhellia! Abhellia! Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George. und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Trocken Abenteuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir.